Un poquito Ya entramos, buenas tardes, bienvenidos Bueno, las técnicas a veces pasan estas malas reacciones Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos Aquí estamos un día más, no 94.6 de FM No, 104.6 de FM, siempre en Galicia para todos ustedes Todos los sábados de 6 a 8 todos serán tentamos levar adiante un programinha de radio entretido con música, con noticias, con eh, novidades, con elementos que nos chegan mm, a nosa redacción e que nos imos comunicando mm, bocadiño bocadiño. bocadinho. Eh, durante estas dúas horas conectamos con xente interesante que a todos vostedes seguro que les interesará e tamén mm, dandolle noticias da nosa asociación cultural galega Rosaria de Castro e dándolles novidades das que nos chegan a redacción de Galicia tamén tentaremos falar con xente que está a celebrar eh, cousas importantes e interesantes e tamén ponemos música da que a vostedes fai máis ou menos gracia e xe interesa, posto que algúns dos nosos ouvintes e seguidores mm, comunicanolo mediante Facebook mediante eh, o, o noso correo electrónico, que xa saben que sempre en Galicia @gmail.com ou no noso blog, eh sempre engaliciablogspot.com ou no Twitter. É decir que mm, estamos a ver qualquer tipo de suxerencias, eh precisamente de, falando de suxerencias, unha persona mandounos a uh, solicitude de que puxéramos, pois como sintonía, esta peza de música que vai sonar agora mesmo para vostedes. Alíante. Pois así sonaba esta peza de música que se titula Chula e Cana Verde das fiadas. Coido que é interesante, non? Pois xa saben, todos o que queiran, votennos ou envíenos o seu correo ou a súa sugeren sugerencia para podértela eh, como sintonía do noso programa ou como sintonía para que todos vostedes poidan mm, opinar. O día 29, se non é posible, faremos a elección final. Xa temos varias propostas, e unha delas era esta chula e cana verde das fiadas. Para... Para nos, no sé, o todos los que, que deseesen comunicar, eh, en mar, eh, no sé, para que nos, nos podamos llevar adiante esa decisión, tiene que ser precisamente gracias a la colaboración de todos ustedes bueno, e como xa ya te que tentamos mm, comunicarnos con Galicia tentamos comunicarnos con xente que estaban a celebrar con persoas que estaban a celebrar cousas interesantísimas como por exemplo dende Galicia ou outro lado do fío telefónico quizás xa temos unha, unha conversa bueno, unha persona que nos está a recibir tentamos comunicarnos con Viana do Bolo precisamente con Xesús Vizcaya que xa esa outra semana pasamos, pasada falamos con él e falounos da mm, feira virtual e da Feira do, cho, do Bullote do Choupín Vam, Vamosala, boas tardes Benvidos hola, hola, boa tarde. Moitas gracias por atendernos bueno, Sei que esta edes en plena celebración E que, bueno, ahora mismo Quizáis collemosvos un, un bocadiño De descanso a ver si somos capaces de falar mm, Un ratiño Desa festa do, do comezo ¿no? Que hoxe precisamente a mediodía Comezastes co, con esa festa Do, do Bullote de Choupín Si sí. Con cu, un día estupendo, non? Si, sí, un día extraordinario eh. o, o 100% cambio do ano pasado O ano pasado tuvemos temporal sí. Este ano, pois pues, temos sol Pois pues, hai unha diferencia Enorme No vale. eh... cual, pois pues, estamos moi contentos Xa por visitantes Porque hai máis E eh, eh, bueno, estamos Satisfeitos hasta fecha Moi ben, moi ben es, Esperemos que mañá pues, xa xa máis visitantes bueno, eh, falando de visitantes a primeira cousa que se fixo foi a, a inauguración e despois a, o xantar tan extraordinario que celebrades cada si, sí, a máis eh, a xente que veu de fora comeron o xabalí con bullotes sí. que son un xabalí sí, sí, sí. toda a xente con castañas e entón quedou encantado deste de, de de xantar e, e despois eh, tiveron así algo de degustacións de máis cousas que nunca habían probado na, na súa vida entón, pues, marchou moi contenta xente. claro, e depois, e de remate de regalo, pois o, os mm, bombons de Viana, non? os vianos si, sí, eso, eso, eso, foi unha das cousas que máis que máis, uh -huh. que máis eh, lle chamou a atención claro. os, os de fora, hai muita xente xa que os conoce e sí, si os no... que viñeron así de fora pues, chamoulle muita atención porque nunca habían probado ni, ni sabían ni que existía sí, sí. en esas exposiciones, los expositores que tendes pues hay bastante afluencia, ¿no? sí, eh, los expositores están complejos eh, se sí vemos a suerte de, de completarlos porque hoxe en día todo é complicado uh -huh. a conta da crisis pero vamos, está todo a 100% según as previsións sí. eh, e, e incluso o público creo que vai haber máis moita máis participación coutros anos moita máis asistencia lógicamente ou ter un sí. bon tempo pois pues, lógicamente que a asistencia será moito mellor sí. bueno fainos unha pequena radiografía dinos máis ou menos a cantidad de, de, de, de expositores ou ca, a calidade ou que máis eh, atraínta parte de dos sí, produtos si, bueno o, o que se, desta, se está un pouquinho destacando hmm. é a participación gastronómica que se está levando a cabo do ¿no? sí. Entón hai máis participantes, hai dos stands máis que se dedique, que se expoi uh -huh. nesta feira, que antes non expoían e depois temos outra serie de, de artesanos que xa vén, pues, son máis cousas como, artesanas Con como... máis que xa veen cada ano oh, si, si, sí, sí, ¿sí? sí, porque máis xa o ten xa o coñen de costumbre e os afectados quedan contentos de eh, uh -huh. non son grandes ventas como un, pode ocurrir nunha ciudad, pero eh, marchan satisfeitos e todos volver o próximo ano. Aja, uh -huh, moi bueno, que, que cousas poden mm, degustar, o ou que son as cousas que destacarías ou polo menos, o, menos o, que a bueno, eh, eh, o, o que destaco é todo referente á alimentación que é a nosa uh -huh. A nosa cousa, non? Entón, agora mesmo dentro de, de unha hora vamos ter unha degustación que son de mamotas. Uh -huh. Mamotas é, é unha castaña uh -huh. é, rachada e cocida. Entón, é exquisito. Uh -huh. Entón, se mezclase de leite entón, queda un, un postre uh -huh. excepcional. entonces todas esas cousas queremos recuperarlas. entonces vai butaxe os xentes que, xente que participan de gustos e se produto uh -huh. vai vai marchar encantado. Sí, sí, sí. O, o e aparte de eso todos os produtos bueno, típicos de, de, de, da zona que son como, como son as androllas, chourizos, o lacón, o, todo eso os produtos do, do porco que, que se aproveita estas anñas, non? Si, sí, eso non hai luz, é están veces. Sí. é o que fai a famosa androlla, que é o que sí, sí. o, o, o máis popular é o máis bello na, ah, sí. na, nos, na, na historia nosa que é Androlla. é sí, o máis antigo tá... entón bueno, ben xente xa de Vigo é de, de varios sitios es proceso a comprar especificamente para fazer eses, é, é, é a súa yo, é, é, da degustación do seu mino <risas> e, bueno, parte de eso castañas, os noces, os abelás e eh, eh, tamén os, os propios os propios vianos, non? É toda unha serie de, de, de, de produtos que de, que hai que des, destacar en sí porque é eh, o que dice a nosa produción. non? a eh, Castañas é indiscutible somos mm un dos consellos que máis producen galicia sí, sí. a tal extremo de que a, o importe anual que aporta a castaña é tres veces máis o presupuesto próprio do consello sí. entón é, é, é, é un sector digamos básico mm. para pa o desarrollo económico da la comarca e no? bueno, queremos ya... ampliarlo hasta incluso Estamos nos no proxectos de que alguén, hmm. agricultores ou incluso empresas que que desenvollen algunha transformación da castaña aquí dentro do propio municipio. Ah, para, para non ter sí. que desplazar o sea, para, como produto primario facerlle algún tipo de transformación eh, eh, para que teña eh, algo máis de produto. Eso, es, listro, eso que se fai fora, non? Porque Si, si, si. se faise fai, fai na cidade, a sí, iso sí, sí, sí, sí. podemoso facer aquí, xa sí. básica a base de que pode insistir é que haxe algún empresario mm. ou se animen os propios agricultores para pa fazerse por certo, entende, unha cooperativa xa formada con respecto a iso da castaña no, no estáse neso pero sí. é moi difícil complicado a xente non... hai veces que creen, non creen en cooperativas é, é unha contradicción para ellos mismos, porque sé que no creen en ellos. Hay una reticencia, eles, ¿no?, sí. una reticencia sí, inicial, es, sí. Y eso para mí es, eh, la eh, oh, gallina de oro que tenemos en, en Viana Arbodo, sí, sí. todo con ello, es eh, precisamente acá está. Claro, claro. Está, está. Dentro de lo que cabe, hay ya un sector que empieza a, a cuidar, ya ya preparar, pero hay otro sector que tiene estou abandonado. Uh -huh. todo, claro, por nós desgracia este lumes. Carai. É pastilla non? Sí, sí, claro, eh, non, eh. non é como a monte baixo que nun ano hai que recuperas. Sí, sí. Un castiñeiro que teña 200 anos pues tarda 200 anos en recuperar. son pérdidas eh, enormes. Sí, sí, sí, sí. Enormes. Que, que, que non ten cuantificación económica. do uh -huh. ano que fai. Bueno, a, eh, aparte de eso, de eso perjudica a fauna, perjudica a flora, perjudica a casi todo, sí, todo sí, el sí, entorno, a, ¿no? claro, Sí, to, aparte de eso, claro. Que la hosta a largo que perjudica. Claro que sí. A ver, por a ver ver hay bueno, demasiado, un, sí, sí. Unos sí. un inconvenientes muy muy graves. Ben, pero ahora faremos... pero, bueno, seguimos si eh, a feira por pues, sigue no seu sé, eh, influencia de público bastante, entonces bueno, pues eh, que eh, ahora un ratillo a degustacións de produtos uh -huh. que se probarán pol pues, chouriço San Drolia, eh, como o metengantes a, a a mamotas, uh -huh. Eh, bueno, algún viño xa especial, como o e algún licor tamén moi especial, que temos licor de estrugas, hmm. que son licor de de flor Exactamente, si, si. Esto bueno, pois pues, si sí. Moi E eh, para mañá máis actividades e máis máis gustaría sí. perder, yo yo un xantar sí, tamén mañá, especial, non? Mañá esperamos que en fuere de público vai a haber máis. Mhm. porque xa o temos no A, no, no menú as reservas, non? hai o gobre de, de personas entón, pois pues, ou haber máis xente que vai vir a comer pois pues, tamén vai sí. vai a ser na feira ¿no? sí, o sea, hai máis reservas eh, ademais a última hora seguro que tamén se apunta moita xente, non? si, sí, é eh, como todas sí, sí, sí. a xente moita vez non sabe prever sí, sí, tres sí. días antes ou cuatro días entón, sempre por últimas a última hora, si, sí, si sí. últimos momentos si, sí, si, sí, si sí. Bueno, entonces, eh, ¿para mañana el xantar, eh, también, eh, igual que el de, de hoy, el de Xabarín, o tiene no, tipo de alimento? No, eh, oh, para mañana tenemos el xantar, que por cierto, gustó muchísimo arroz caribiana, Ajá. El, el, el, el xantar de hoy, y para mañana pues tenemos androña asada, eh, sopa de secas y el asado. Caray entón iso é es un, un má caro Eso non nos salta un galgo e es. ademais o prezo é moi moi que non hai sí. non hai de nos bixo que é caro sí, 15 euros non era ese prezo si, sí, sí, 15 euros sí, sí, sí. e eh, bueno, ahora sin reservas unha facete, pero bueno que índase todo para facete tamén é económico pois non hai temos pues, temos o oh, de postres tenemos a con mel. Si sí, si sí, sí. eh, que é es esquisito, con café, con viños, con vale, con vale. castaña. Moi ben, moi ben. Eh, claro, a xente que vende fuera, pois pues, claro, lle gusta estas cousas e marcha encantado. Pois pues Claro que Eu sí. nós queremos que todo eso teña un bo devenir e que teñade moitísimo éxito. e precisamente chamáábamoss, por eso para saber como iba ese evento e que que queremos que todo se realice con ben. Dese moitísimo éxito Hai unha novedad aquí que presentaron equino nos produtos gastrómicos inovadores. Hai unha pequena novedad ahí, parece que ser que fixeron unha tarta. Uh -huh. Eh, que está dedicado a Boteiros entonces eh, vamos a ver que no gana porque ainda eso hay ahora un jurado que está clasificando Os... hay parte... cuatro productos cuatro eh, bien, eh, bien. entonces bueno pues Fabiana pues está bien, cuatro productos la primera temporada y eh, bueno pues es eh, un, un eliciente más que iremos a hacer muy bien Bueno, Xesús, a que te agradezco moitísimo a tua atención e que damos xa pues, nosa enhorabona e que teñas moitísimo éxito hasta outro momento que podamos volver a comunicar é que nos des máis noticias desas de tan a, agradables no feito de que fagades ese Porque traballo xa importante É, é, é moito mellor oír estas noticias que que oír noticias de guerra Exactamente É máis ainda É, é peor ar, ar do lume Que é, sí. tamén Bueno, gracinhas Vale, Corito, gracias Xesús, hasta logo Gracias a vos, Go mm. ahead.